Майстер неабияк здивувався, що Бенсон говорила про самогубство, коли начебто просила зовсім інша підозра. Та не встиг він щось відповісти, як радниця повела далі. Тим краще, що він десь дівся, той бідолаха, який усюди, хоч би десь з'явився, сіє лихо й колотнечу. Його запальна, нестримна вдача, його злість, інакше я не можу назвати, його хвалений гумор заражають кожну чутливу душу, і потім вона стає іграшкою в його жахливій грі. Якби глумлива зневага до узвичайних стосунків, ба навіть уперте заперечення всіх загальновживаних форм тих стосунків свідчило про розумову перевагу, то вам треба було б стати навколішки перед цим капельмейстром. Але хай він краще дасть вам спокій і не повстає проти всього, що нам підказує тверезий погляд на реальне життя і що ми визнаємо за основу свого щастя. А тому хвалити Бога, що він зник. І я сподіваюся, що більше ніколи його не побачу. А про те, лагідно майстер, а про те ви колись були приятелькою мого Йоганеса пані-раднице, дбали про нього в лиху критичну пору його життя і самі спрямували його на той шлях, з якого його змусили звернути саме ті узвичайні стосунки, які ви так палко бороните. Чому ви так раптово напали на нього, на цього доброго Крейслера? Який ганж виявили ви в його душі? Хіба його можна ненавидіти за те, що в перші ж хвилини, коли випадок закинув його в нове оточення, життя поставилось до нього вороже, що йому загрожував підступ, що за ним скрадався італійський бандит. Почувши ці слова, Радниця помітно здригнулася. Що за пекельну думку, — мовила вона тремтячим голосом, — що за «Пекельну думку плекаєте ви в своїх грудях, майстри Абрагаме!» Але якщо так воно і сталося, якщо Крейслер дійсно загинув, то це була справедлива помста за наречену, яку він занапастив. Внутрішній голос підказує мені, що це тільки через Крейслера князівна опинилася в такому страшному стані. Він безжально натягав тендітні струни в душі хворої, аж поки вони лопнули. Коли так, угідливо заперечив майстер Абрагам, коли так, то виходить, що той італійський дженжик дуже швидкий на руку, бо помста випередила самий злочин. Адже ви, ласкава пані, чули все, про що ми розмовляли з князем у рибальській хатині. Отже, вам відомо, що Князівна Гедвіга задубіла і втратила мову саме тієї хвилини, коли в лісі пролунав постріл.